מזמור כ"ב למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד. אלי אלי למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שאגתי. אלוהי אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. ועתה קדוש יושב תהילות ישראל, בך פתחו אבותינו, בטחו ותפלטמו. אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. כל רואי ילעיגו לי, יפטירו בשפה, יניעו ראש. גולל <אל> אדוני, יפלטהו, יצילהו כי חפץ בו. כי אתה גוחי מבטן, מבטיחי על שדי אימי. עליך הושלכתי מרחם, מבטן אימי אלי אתה. אל תרחק ממני, כי צרה קרובה, כי אין עוזר. סבבוני פרים רבים, אבירי בשן קיטרוני, בצעו עלי פיהם, אריה טורף ושואג. כמים נשפכתי, והתפרדו כל עצמותיי, היה ליבי כדונג, נמס בתוך מאי, יבש כחרש כוחי, ולשוני מודבק מלכוחי, ולעפר מוות תשפטני, כי סבבוני כלבים, עדת מרעים היכפוני, כארי ידיי ורגלי. אספר כל עצמותי, המה יביטו, יראו בי, יחלקו בגדי להם, והלבושי יפילו גורל. ועתה, אדוני, אל תרחק, הילותי, לעזרתי חושה, הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. הושיעני מפי אריה, ומקרני רמים עניתני. אספרה שמך לאחי, בתוך קהל אהללך. יראה אדוני הללוהו, כל זרע יעקב כבדוהו, וגורו ממנו כל זרע ישראל, כי לא בזה. ולא שיקץ ענות אני, ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבועו אליו שמע. מאיתך תהילתי בקהל רב, נדרי השלם נגד יראב. יאכלו ענבים וישבעו, יהללו אדוני דורשיו, יכי לבבכם לעד. יזכרו וישובו אל אדוני כל אפסי ארץ, וישתחבו לפניך, כל משפחות גויים, כי לאדוני המלוכה הוא מושל בגויים. אכלו וישתחוו כל דשני ארץ, לפניו יכרעו כל יורדי עפר, ונפשו לא חיה. זה זרע יעבדנו, יסופר לאדוני לדור, יבואו ויגידו צדקתו, לעם נולד כי עשה.